Namo dasse bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo dasse bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo dasse bhagavato samma sambuddhassa. Tak náš kurz pomalu pomalu klouže ke konci, je to tak? No a protože díky omezení času my nemůžeme povrat celou tu techniku meditace na dech, která se stává stále jemnější, jestliže z ní pokračujeme a jestliže získáváme jistou hlubší intuici o tom, co děláme, založenou na tom, co se učíme trochu večer na nedualistickém přístupu k meditaci. Hm? Vysvětlili jsme, že nedualistický přístup k meditaci je založen na intuici, na eh, vlastně naše světské zkušenosti, jakožto něčeho, co se nedá uchytit. Hm? A právě to, co se nedá uchytit, s tím jsme začali na tom nejlépe meditujeme jako na vědomí anebo na energii, která nás tvoří, ale nikomu nepatří. No a stejně tak vědomí, které určuje všecko, ale též, jestliže máme hlubší vědomí, znalost, vědomí, pochopíme, že to vědomí vlastně tež nám nepatří. My jsme, ačkoliv jsme produktem vědomí, vědomí samotné nám nepatří. My jsme produktem energie, ale energie samotná nám nepatří. A tato intuice je vlastně základ nedualistického přístupu k meditaci. A tento přístup vlastně je nám i blížší. Protože to, co je pravda, to, co je skutečný princip, musí být univerzální. Ať už to nazveme jakoliv, ať už to nazveme jako v naší civilizaci Bůh, nebo jakoliv, je to něco, co se nedá uchytit, protože to též nikomu nepatří. Kdyby to někomu patřilo, tak by to nebylo to, co přesahuje rámec světské zkušenosti, je to tak? No a dáno vysvětlujeme vlastně techniku meditace na dech a technika meditace na dech, která je blížší tradice jógy a ta nejhlubší tradice jógy je též nedualistická, je založena na, jak už jsme řekli, na pochopení dvou druhů dechu, hrubého dechu a jemného dechu. Dech se postupem naší meditace my můžeme začít tak jako v tervádově meditaci, na hrubém dechu, zjemnit si ho na bodu dotyku, jak jsme se zmíněli, projít těmi čtyři, čtyřmi fázemi tréninku pozornosti vůči tělu na bodu dotyku, tak jak je to vysvětleno, v teravádové tradici, po tom, co na základě počítání získáme jasnou uvědomělost a pozornost každého dlouhého či krátkého nádechu a výdechu. Sledujeme pak dech od samého začátku do samého konce na jednom místě. Tím pádem se dostáváme do procesu zjemňování dechu. Zmínili jsme se o tom, že tento proces zjemňování dechu se nedá oddělit, studujeme buddhismu, studujeme závislé vznikání, se nedá oddělit od procesu zjemňování počitku. a proces zjemňování počitku se nedá oddělit od procesu zjemňování vědomí. No a podle jogy, stejně tak podle buddhismus, buddhismus je jistá interpretace jogy, podle jogy zdroj našeho utrpení je to, čemu se říká hrubost. To máte jež technický slovo v Joze, v Daustuliam, v Pali se tomu říká Dutulam. Jelikož máme hrubost, máme i poskvrnění vědomí a poskvrnění počítku. Poskvrnění vědomí a poskvrnění počítku je jeden proces. Nejsou to dva procesy. Když jsou poskleněné počitky, jsou poskreněné vědomí. Když ulpíváme na příjemném, Stejný proces je i proces poskrenění vědomí. Když se bráníme silou nepříjemnému, místo aby jsme to chápali a pronikli, jedná se tež. Stejný proces hrubosti počitku, hrubosti vědomí. Tento proces hrubosti počitku a hrubosti vědomí je navázan na hrubost objektu, který vnímáme. Teď z hlediska jogy naše civilizace, duchovní civilizace zaniká právě díky hrubosti. Hrubost se stává naší přirozeností. Právě proto, že hrubost se stává naší přirozeností, to, co je jemné, přestává být chápáno. Jemné počítky, jemné. To, co vysvětluje čínská, indická medicína, věda, už není chápáno. Nerozumíme tomu, nevíme, co to je neovlivňuje nás to. Díváme se pouze ven a hledáme módro zvenku. No a tím pádem jsme čím dál, tím neklidnější. A neklid vládne světem. A hledáme nepřítele všude. Kromě v sobě. A přístup yogi je právě hledání nepřítel v sobě. A ten ne, náš nepřítel je ta hrubost, která nám nedovolí jemné počitky a jemné vnímání reality a jemné rozlišení reality. Hm? Tak se učíme jogu, aby jsme se k té jemnosti dostali. Hm? To je nejkrásně vysvětlenost nad. Právě v jóga vašišta. <laughs> My potřebujeme jogu, protože naše podstata je hrubost. Ale v buddhismu, jestliže věříme neduálnímu přístupu k buddhistické praxi, který je i vlastně kódovaný v terváně, naše přirozenost je budovství. Abychom chápali budovství, potřebujeme jemné objekty, jemný počítek, jemné rozlišení. A to je nám cizí. Proto ve všech buddhistických tradicích, vlastně i v józe též. Meditace na dech je ta důležitá, protože v meditaci na dech, jestliže ji začínáme chápat, bohužel ne všichni z nás ji chápou. Meditace na dech je právě zjemňování počítku, zjemňování vědomí na základě toho, co je vázáno jak na vědomí, tak i na tělo. A co je dech? Dech je jakoby... Most mezi vědomím a tělem. jsme se zmínili o tom, jestliže tělo chápáme hrubě, dýcháme tež hrubě, jestliže tělo chápáme jemně, dýcháme tež jemně, hm? proto se učíme číkům, aby jsme si to byli vědomí. Jestliže dýcháme jemně a vnímáme dýchání, Jemně, tak jsme napojeni samozřejmě na jemné počitky. A jestliže jsme napojeni na jemné počítky, jsme napojeni na jemné rozlišování. A jestliže jsme napojeni na jemné rozlišování, vlastně yoga, Buddha též vysvětluje celou vědu jogy jakožto počitek jakožto praxi stále jemnějšího počítku objektu a vědomí, až do toho nejjemnějšího počítku, nejjemnějšího vědomí, nejjemnějšího objektu, který se ani nedá nazvat objekt ve smyslu existence a neexistence, o tom se stále bavíme večer. Pochopení tohoto objektu je tak důležité, protože ho normální člověk nevnímá, tak si o něm musí udělat aspoň jasnou představu, aby se o něm nemýlil. Ten objekt, tedy objekt osvobození, se nedá nazvat objektem, ani neobjektem. A to je to nejjemnější, co můžeme co je spojené s tím nejjemnějším počítkem a s tím nejjemnějším rozlišením. Tam se chceme dostat. Podle teorie, jak už jsem se zmínil, Mahajánového buddhismu i nedualistický yogi, vlastně i arahat se nezbavili z těch energií, které jsou spojené s hrubými zvyky. Jenom Budha sám je pak totožný s tím objektem, který je nad existenci a neexistenci, který je vlastně naše vlastní podstata, jinou podstatu nemáme. No a to je to budovství. A to je to tělo dármy. My od těla dármy nejsme odlišní, ale jelikož máme v sobě daoštuliam, hrubost, my to necítíme, my to nevidíme, my to nerozlišujeme, tak se musíme učit proto v Mahajánové filozofii tak dáváme důraz na logiku, pochopení, jazyk. Musíme se učit chápat to, co je nám pravé, co je, na, co je v nás skutečné. Hm? Pak, když meditujeme, máme jistotu. Hm? Že se nemýlíme, že víme, o co se jedná, že chceme, víme, co máme, do, co máme realizovat a jak to realizujeme. A jak to správně realizujeme bez velkých výkivů, protože víme, že toho, čeho se chytáme, to jsou vlastně jenom naše vlastní iluze. Ničho jiného se chytat nemůžeme. Proto. Večer vysvětlujeme teorii dualistického principu meditace, který je vlastně též společný nejen buddhistickému přístupu, ale v hlavních rysech i hinduistickému přístupu k joze, jestliže jsme se ho více učili. No a teď, když meditujeme na dech, tedy, my se orientujeme na to jemnější, tím, že dáváme nenucenou pozornost tomu úseku dechu, kdy můžeme cítit, že vlastně každá buňka, všechny pory, naší kůže se účastní hm, procesu nádechu a, a výdechu. A tento proces není nezávislý od procesu hrubého dýchání, ale existuje i tehdy, jestliže proces hrubého dýchání tam není. A my si to začínáme být vědomí, jestliže obzvláště máme trochu zkušenosti v jose, v Číkungu. Hm? Jestliže nedýcháme nejenom ve stavu hluboké meditace, ale i normálně, jestliže nedýcháme, co se stane. Naše pozornost se přesune na celé tělo a mysl má tendenci se zastavit. Experimentujte, zkuste to vidět jasně, jestli to opravdu tak je. Hm? No a meditace na dech, aspoň ta šamatová stránka, která se v severní tradici hned od začátku napojuje na vypasanou stránku, na stránku poznání reality tak, jako opravdu je, tedy zde nedualistické reality. Vlastně ta zkušenost toho, kdy dech, hrubý dech se zastaví a myšlení se zastaví, je obzvláště důležitá. Na tu se musíme naladit. A aby jsme se na ní naladili, musíme pochopit, Nejprve intelektuálně, pak kontemplací, vlastně, co je to hrubost a jak nám hrubý počítek vadí. Hm? Podle teorie Terovány my vlastně nemůžeme správně odstranit překážky našeho poznání a první překážka našeho poznání a tady yogačára vysvětluje jako kausidiam, hm? lenost, nedbalost. Proč jsme nedbalí, proč jsme leniví? Hm? Co si myslí tady náš Oliver Schwarz? Hm? Proč jsme leniví? Protože zakoušit to, co zakousíme, je hrubost. Hm? Proto jsme leniví. jemnost nám není dána, no tak jsme leniví. Hm? Jelikož jsme leniví, nemůžeme se zbavit aspoň těch toho nepřítele hlubosti, v samatové meditaci, což je tendence vědomí buď klesat, nudit se, malátnět, anebo tendenci vědomí běhat sem a tam a dělat opičí kousky. Je to tak? Vidíme to tak? Pokud se tato tendence nezastaví, tak my vlastně nepoznáme jemnost. Na tomu se říká vioze kausidiam, nedbalost. My, v bytosti, my jsme v bytosti nedbalé, lenivé, V byla za do písnička chlapec venivý má rád nápoj pěnivý. Ve městě uč se latinsky. Jak to bylo ta písnička, pamatáš se? se tak dětinsky, ve městě uč se latinsky že se ten kluk nestydí, co sní, nemůže být. Znáte to? by už stejná generace tady, A Ale Roman by se na to ještě mohl vzpomnit. <laughs> <laughs> no tak my jsme bytosti leniví a tím pádem nedbalí. He? Máme rádi náboj pění. No a tak v té meditaci <laughs> to moc nejde. No ale pokud nepochopíme, hm, že ta hrubost nám opravdu vadí, hm, a že eh, pokud se jí nezbavíme, nemáme přístup vlastně k těm jemnějším věcem, jemnějším hodnotám, jemnějšímu poznání. Jelikož máme toto přesvědčení, no tak i když nožičky bolejí, zůstáváme u meditace. I když tělo tam, a sem a tam má problémy, zůstáváme u meditace. A ty problémy budou. Protože ty jsou v nás. Jestliže nevylezou, no tak se objeví později. Když vylezou, no tak máme šanci s ním efektivně pracovat ale ty problémy tam jsou. Když se učíme jogu, jak získáváme pak opravdu hlubší znalosti jogy, že ty potíže se vyjeví. A tím pádem my s můžeme efektivně pracovat. Jestliže se nevyjeví, jak s nimi budeme efektivně pracovat. A ty, ty potíže jsou z nás, my nejsme budhové. <laughs> Čili tím, že získáme tento pohled, to je obzvláště zdůrazňováno v joze v yogačáve, získáme tento pohled, my se nebojíme překážek, a učíme se z překážek. Hm? No a tím se stáváme jogíni. Nebojíme se překážek. A tak překonáváme lenost. No a jelikož začínáme překonávat lenost, tak se v meditaci usadíme. Když se v meditaci usadíme, když se usadíme od dlouhého, krátkého dechu, tak zakousíme v tom, co děláme naplnění. Jelikož zakoušíme naplnění v tom, co děláme, mysl neběhá. Proč mysl běhá? Protože nenachází uspokojení v tom objektu, s kterým je spojena. proto běhá. Jestliže máme jisté uvědomění a koncentraci, najdeme uspokojení v krátkém a dlouhém výdechu a nádechu, a mysl se tam usadí. No a to je to stádium sledování, Anugamana. Mysl se usadí, proto vstupujeme hluboce do procesu zjemňování. Na základě toho, že získáváme radost, slast, uspokojení v tom, co děláme. Jestliže získáme radost, slast, uspokojení v tom, co děláme, mysl nechce běhat někam jinam. My se běhá někam jinam, protože stále nenacházíme uspokojení v tom, co děláme. Jestliže nenajdeme uspokojení, slast, radost v meditaci, my se nikdy nestaneme joginy. Mnozí z nás dělají jogu jako gymnastiku. To sice přináší jistou dobrou energii, ale ta trvá pár minut a zase stejný neklid. Nic se nemění. Proto se učíme koncentraci. Pak Jedině na základě koncentrace požitek slasti, uspokojení má trvanlivost. Jestliže nemáme koncentrace, počítek uspokojení slasti nemůže mít trvanlivost. Celá buddhistická a hinduistická kosmologie je založená na tomto principu. Až bozy zakouší daleko větší slast uspokojení než my, protože mají jemnější početky, jemnější rozlišování a jemnější objekty. Nemusíme jít do nebíčka, aby jsme to, si toho byli vědomí. Všechno tohleto se děje v našem těle a v mysli, která je na naše tělo vázána. To je buddhismus. To je yoga. Protože jsme nepronikli naši zkušenost tady, proto hledáme něco venku. Ale venku Učíme se yogačárom, venku jsou jen iluze, naše vlastní iluze, které jsme se sami vytvořili. A vhutá parikalpa. A teď... Meditujeme na dech, mysl se usadila u dechu, počítek se usadil u dechu, tím pádem příjemný počítek trvá. Slast trvá. Když příjemný počítek slast trvá, mysl se přestává hýbat. Nemá tendenci se hýbat. Co je touha všech živočichů, od těch nejnižších do těch nejvyšších? Slast, uspokojení. Naplnění. Když jsme naplněni tím, co děláme, mysl nechce se hýbat, protože nejsme naplněni tím, co děláme. Mysl furt běhá, běhá, běhá. A neklid ve filozofii jogy se nazývá právě hrubost. Další lidi. Cílem. skutečně duchovní vědy je přeměnit neklid, přeměnit hrubost v mír a v klid a v naplnění. To je yoga. Tady. Jsme se dostali do Stádia sledování anugamana. a Mysl se usedá v objektu. Mysl, když usedá v objektu. Co se děje? Samády. jednoborovo vědomí. Myslí, že získáme. Zvyk jednobodového zvědomí tím, že spontánně zůstáváme u objektu meditace, nenakládáme k tomu přílišné úsilí, ale zase nepropadáme lenosti a malátnosti, úsilí se stane rovnoměrné. No a Mysl, která zažívá uspokojení, slast, ale odpojuje se o to uspokojení a slasti, protože pochopila princip, že jestliže se drží toho, co je příjemné, to příjemné přestane. To je moudrost meditace. Na no co se stane? To je to třetí stádium, nebo čtvrtý stádium, který jsme vysvětlili, stápana. Mysl se položí na ten zjemněný objekt dechu, který jsme získali sledováním dechu. A to sledování dechu je spojené s příjemným pocitem dechu, s naplněním dechem. Jestliže to naplnění dechem, ten příjemný pocit, tu slast, kterou máme, Pozorování jemného dechu, jestliže se o ní odpojíme, neulpíváme na ní. No, pak se vytvoří pevný obraz dechu, mentální obraz dechu. No, s ním se meditující spojuje a to je Diana. Hm? Tomu se říká diána. Diana, Diana znamená Upanidhyána. Ze sanskrtského kvůrne dhya, což znamená myslet. Když rozdíl mezi indickou čínskou filozofií a náma je, když myslíme, když říkáme myslet na něco, my myslíme, že myšlení znamená koncept. Ale to je velký omyl. Myšlení znamená prout vědomí. Když na nic nemyslíte, znamená to, že nemyslíme. Neznamená to, že nemyslíme. Vědomí stále tam je. To je diána, upany že upa znamená zblízka, ní znamená emfaticky, jasně. Jestliže jsme ve stavu diány, pak spojíme se s obětem, tím pádem můžeme jasně zblízka objekt proniknout. Jestliže mysl nemá schopnost jednobodovosti, my nemůžeme jasně objekt proniknout. A právě proto my ulpíváme, pouze ulpíváme na našich představách objektu, ale my objekt nepronikneme. A co je základem yogačána? Aby jsme objekt pronikli a zjistili opravdu, že ty naše představy o objektu neodpovídají realitě. Jsou založené na naší hrubosti, na naší lenosti, na naší nepalosti. Ale my to nechceme přijmout. Proč? Protože si myslíme, že to hrubé, to je skutečný. Ale to hrubé, právě yoga nás učí, to hrubé, to je naše iluze, nic jiného. No a tak? pochopíme základní princip samáhitam čitam, yata, tam pasati. Jenom jednobodovost mysli, mysl v samády může pochopit věci tak, jak jsou. A tak jsme vysvětlili, že Základ spojení šamaty a vypašany je vlastně stav samády. Yoga je věda hm? zkoumání tohoto stavu za účelem pochopení nedualistického rázu naší zkušenosti. Tento nedualistický ráz na svých je ně, ně, není něco, co tam původně nebylo a co získáváme. Jak už jsme se učili ve večerních přednáškách na základě ma, učení majitry, to je přirozený stav, který my neznáme. My nevíme, co je přirozené, ale my si myslíme, že víme, co je přirozené. A to, že nevíme, že, co je prirozené a myslíme si, co je prirozené, to je právě ta naše hrubost. A z hlediska nedualistické filozofie naše hrubost se právě projevuje jako dualistický Přístup k realitě, dualistický přístup k naší zkušenosti, to je učení jogačáry. A tohoto dualistického přístupu k naší zkušenosti se zbavovat, to je nedualistický přístup k meditaci. A ten obsahuje pak. Veškeré ostatní složky buddhistického poznání jako to, že stav neuspokojení se vyjadřuje ulpíváním Chtěj, chtíče. Základě nedualistického jemnání to, toto je druhotná věc. Prvotní věc je vlastně nepoznání nedualistického stavu jakožto naší přirozenosti. No a teď jsme vysvětlili v meditaci yogačára ty tři nebo čtyři praktiky nebo stupně osvojení si, vypašany na základě uvědomělé vidělé pozornosti těla, což je zkoumání, návrat a čistota. My si spojujeme tu praxi získání spontánní schopnosti, jednobodovosti, vědomí s moudrostí, poznání objektů naší zkušenosti a poznání přirozenosti naší zkušenosti nebo rázov našich zkušeností tak, jak je. Čili, jak už, jsme se, jak už jsem se zmínil, v yogačárový meditaci, jestliže mysl hm, začne malátnit, lenivět, my rozlišujeme objekty, aby se mysl znova Vyjasnila, aby měla znova se dostala ven z malátnosti. Jestliže ale rozlišujeme objekty, jestliže mysl začne běhat, pak zůstáváme u stejného obrazu objektu, který se zrovna hodí, aby se mysl znova vyjasnila tím, že nachází slast, v sledování objektu, který se nemění. No a tím pádem se můžeme navrátit do čistoty. k tomu návratu do čistoty, my můžeme použít ty čtyři cvičení, kterými Buddha vysvětluje. Meditaci na dech, tedy uvědomněle pozornost, s pozorností jsem si vědom, toho, že nadechuji dlouhý dech, že vydechuji dlouhý dech, uvědomněné, nadechuji krátký dech, vydechuji krátký dech. Hm? Další cvičení, o kterém jsme se nezmínili, je Sabakája, sikati Asasyámity, Sikaty, Sabakája, Patisanvédi, ty Sikaty, což znamená, Já vnímám celé tělo a st ve stejné době se učím hm, nadechovat a vydechovat. Čili vnímajíc celé tělo se učím nadechovat a vydechovat. Jak Vysudymaga vysvětluje, učím se, to znamená, že jsem dosáhl jemnějšího stavu vědomí, jemnějšího stavu počitku, jemnějšího objektu. Tím se vlastně začínám učit. Když zůstávám u hrubého objektu, hrubého počitku, hrubého vědomí, co se budu učit? jenom svý vlastní tvrdohlavý představy o tom, co dělá. Čili já se začnu skutečně učit, jestliže mysl nachází svast v tom, co dělá, naplnění v tom, co dělá. Pak se učím, pak můžu pronikat objekty. A teď, co znamená tedy proces sledování dechu? A v našem případě my se učíme yogačárové pojetí nebo pojetí meditace na dech v severním buddhismu. Je to trochu jiné vysvětlení, ale vlastně jedná se o stejnou věc. Co je tělo? Tělo v sánskrytu nebo v páli znamená kája. Kája má podobný význam jako skanda, agregát. Kája, tělo, je mnoho-mnoho věcí pohromadě. Nohuce, nohy, srdce, plíce, nos, oči, to všecko je tělo. Když jdeme hlouběji, tak různé atomy, molekuly. Čili tělo je agregát mnoha, mnoha věcí dohromady. A teď, jestliže sleduju s uvědomělou pozorností dlouhý či krátký nádech a výdech, jestliže má koncentrace se lepší, jestliže jednobodnost mysli začíná krystalizovat, jestliže jsem překonal překážku klesání mysli a opětší mysle, která skáče sem a tam. Překonal jsem nudu. Nacházím slast v tom, co dělám. Uspokojený v tom, co dělám. Začínám se skutečně učit. Co se děje? Tělo dechu. Dech je též tělo, protože dech je složen z čeho? Element větru, element země, element ohně, element vody, ty se nedají oddělit. Ale jelikož ve, ve zkušenosti dechu vibrace je to nejasnější, proto se dechu říká tež element větru, ale vítr a země se nedá odlišit. Ty jsou dohromady, jenom jejich poměr se mění. Právě proto Lankavatára Sutra učí, což je základ Zenu, vlastně Lankavatára Sutra, to je to, co učil Bodhidharma. Učí, jelikož v naší zkušenosti objektu existuje země, Voda, oheň, vítr, prostor dohromady. Každý má jiné vlastnosti. Jestliže nechápeme, že to, co vnímáme, je prázdnota, tak máme smůlu. Jak může to, co má absolutně protikladné vlastnosti a funkce existovat pohromadě? V jednom procesu vnímání. Protože to, co vnímáme, je prázdnota. Hm? Ovšem, my to chceme uchopit, hm? přivlastnit. A no, tak jsme ve stavu. Hrubosti. Hm? Protože jsme ve stavu hrubosti, hm? učení je pro nás ale těžké, ale když se nebude učit, no tak máme halt smůlu. Je to tak? Hm? Vidíme to tak? Vlastně pak ten smysl života nám nějak chybí. Když nám smysl života chybí, toho neklidu se asi nezbavíme. No a teď se vrátíme k dechu. Nadechujeme s naplněním, vydechujeme s naplněním. Právě proto naše mysl sleduje celý proces nádechu a výdechu od samého počátku až do konce. Čili tělo dechu se začíná spojovat s karmicky vytvoreným tělem. Hm? Tomu se říká též technicky. Karadžakája. Hm? Karadžakája je co? Co je karmicky vytvorené tělo? To je to, co v našem těle představuje citlivost. Citlivost je karmicky vytvorená. To, co vidí, to je citlivost oka, to, co slyší, to je citlivost ucha. Hm? Jestliže se naučíte meditaci, můžete to vidět. Hm? To je ta zářící forma v oku, zářící forma v uchu. Hm? viděním se to vidí, ne vnějším viděním. Hm? A to, co je senzitivní v oku, to je jenom malý, malý fragment oka. Hm? To ostatní to je, tam se říká chakhu. To je to, co podporuje senzitivitu oka. V uchu to samý. To, co vnímá zvuk, je malá, malá část ucha. Ostatní to je pouze to, co podporuje hm, tuto funkci. To vidíme jasně v meditaci na čtyři elementy. Hm. A ta senzitivita těla, která je karmicky vytvořena, tomu se říká karadžakája. Teď, jestliže jsme v procesu anugamana, sledování dechu, pak ta karadžakája, což je základ dechu, jestliže nemáme senzitivní tělo, žádný dech nemůžeme vnímat. Je to tak? Karmicky vytvořené tělo, tělo dechu a tělo vědomí, Vědomí je též tělo, protože se skládá z mnohých, z mnohých faktorů vědomí. Tež každý z těch faktorů vědomí má jinou funkci. Počítek přijímá objekt, vnímání zachycuje znak objektu, vůle vede myse k objektu a tak dále. Pozornost dává směr vědomí. Všechny tyto protikladné vlastnosti existují v jednom momentě. Jak je to možné? I naše vědomí je prázdnota. A teď sledování dechu je, že tělo dechu, karmicky vytvořené tělo, senzitivní tělo a tělo vědomí, které pozoruje dech, se začíná spojovat. A tím si zjemňujeme obě dechu. A na místě, kde pozorujeme dech, jestliže pozorujeme jemný dech, tak na celém těle, protože pozornost se obrací v dechu na celé tělo, spontánně. A pak celé tělo začíná jasnit, začíná prosvětlovat. Jestliže nejdeme do stavu džány, kdy se spojíme s tímto objektem, pak můžeme zkoumat jasně ty čakry, energie. Proto neduální přístup meditaci nedává takový důraz na ty džány, ale na ten stav, Jednobodovosti vědomí, kdy se ještě mysl nespojí s objektem a vlastně neulpívá na tom objektu. Když se spojí s objektem, tak ulpívá na objekt. No a tak jsme se dostali do položení mysli na objekt. To je jedině možné, jestliže jsme si tento objekt zjemnili tímto způsobem, sledováním dechu. Jsme si objekt zjemnili, stane se projasnili. Kdo ho projasnil? Mysl. Jelikož mysl ho projasnila, proto můžeme ten stejný objekt i pozorovat na základě mysli. Pak víme, že jsme se dostali do stavu diány. Ale nebudeme se příliš dávat podrobnější vysvětlení. Myslím, že to, co jsem vysvětlil, by mělo stačit, abyste překonali lenost a začali se seriózně snažit. Příliš mnoho informací vede, jak už jsme vysvětlili, buď k mentálnímu průjmu nebo k mentální zácpě, jestli se těch informací příliš držíme. No a tak skončíme dneska tady a budeme se dále věnovat meditaci. Zítra je poslední možnost, tak zítra budeme věnovat trochu času diskuzi, otázkám a odpovědně a ukončíme pak společnou meditací. A tím doufejme, že ty, ty informace, co máte, budou stačit k tomu, aby jsme začali v praxi překonávání lenosti a Věnovali se více meditaci tím, že chápeme, o co nám jde. Tak pro dnešek takhle umí to bo.